Capitolul 29. Păgânism, creștinism și cunosă în epoca imperială. 225. Iamredit et Virgo. Dacă cultul Marii Mamei Cibele a fost patronat de aristocratia romană, succesul altor religii orientale introduse în urmă a fost asigurat de proletariatul urban și de marele număr de străini stabiliți la Roma. În timpul celor două secole de Republică, religia tradițională, adică cultele publice, își pierduse rătreptat prestigiul. Anumite funcții sacerdotale, de exemplu famen diales și numeroase sodalități, căzuseră în desuetudine. Ca peste tot de altfel, în epoca elenistică, religiozitatea se desfășura sub semnul zeiței furtuna și al fatalismului astral. Magia și astrologia atrăgeau nu doar mulțimile, ci și pe unii filozofi. Stoicii recunoșteau validitatea astrologiei. În timpul războaielor civile circula un mare număr de apocalipsuri de origine orientală. Cel cunoscut sub numele de oracolele sibiline anunța viitoarea cădere a puterii romane. În plus, vechea obsesie a sfârșitului Romei părea de data asta confirmată de evenimentele sângeroase ale istoriei contemporane. Nota 1. În toate crizele istorice, două mituri crepusculare au obsedat poporul roman. 1. Viața cetății este finită, durata sa fiind limitată la un anumit număr de ani, numărul mistic relevat de cei 12 vulturi văzuți de Romulus. Și 2. Anul cel mare va pune capăt istoriei întregi, deci și aceleia a Romei, fiind o expirosis universală. Istoria însă și a Romei și-a luat asupra ei sarcina să demismintă aceste temeri până foarte târziu. Căci la 120 de ani de la întemeirea Romei s-a înțeles că cei 12 vulturi văzuți de Romulus nu mai semnifica 120 de ani de viață istorică a cetății, după cum se temuse mulți. După 365 de ani, s-a putut constata că nu era vorba de un an mare, în care un an al cetății ar fi fost echivalent cu o zi și s-a presupus că destinul acordase Romei un alt an mare, alcătuit din 12 luni de câte 100 de ani fiecare. Închei nota. Horaciu nu-și ascundea teama cu privire la soarta viitoare a orașului. Când acesta a trecut rubiconul, neopitagoricianul Nigidius Figulus a anunțat începutul unei drame cosmico-istorice care avea să pună capăt Romei și chiar speției romane. Lucanus, Farsalia, 639, 642, 645. Dar domnia lui August, suvernind după lungi și dezastroase războaie civile, părea să instaureze Pax Eterna. Temerile inspirate de cele două mituri, vârsta Romei și anul cel mare, se dovedeau prin urmare gratuite. Căci, pe de o parte, August de curând fondase din nou Roma. Prin urmare, nu mai putea exista temeri în ceea ce privește durata ei. Și, pe de altă parte, trecerea de la vârsta de fier la vârsta de aur se efectuase fără catastrofă cosmică. Într-adevăr, Vergiliu a înlocuit ultimul secolum, acela al soarelui, care trebuia să provoace combustia universului cu secolul lui Apollo. El evita astfel ecpirosis și considera războaiele civile drept semnul însuși al trecerii de la vârsta de fier la cea de aur. Mai târziu, când domnia lui August părea să fie instaurat cu adevărat vârsta de aur, Virgiliu s-a străduit să-i asigure pe romani cu privire la durata cetății. În Eneida, unul roman 255, Jupiter adresându-se lui Venus o asigură că nu va fixa romanilor niciun fel de limitare spațială sau temporală. Citez, le-am dat o stăpânire fără sfârșit, închei citatul, Imperion sine fine dedi*. După apariția Eneidei, Roma a fost numită Urbs Eterna, August fiind proclamat al doilea fondator al cetății. Data sa de naștere, 23 septembrie, a fost considerată drept punctul de plecare al Universului, căruia August a salvat existența și a schimbat fața. Acum se dezvoltă speranța că Roma se poate regenera periodic ad infinitum. Astfel, eliberată de miturile celor 12 vulturi și al epiroxisului, Roma va putea să întinde, după cum anunța Vergiliu, până în regiunile care sunt dincolo de drumurile soarelui și ale anului. Extra anii solisque via. Avem de a face cu un suprem efort de a elibera istoria de destinul astral sau de legea ciclurilor cosmice și de a regăsi prin intermediul mitului înnoirii veșnice a Romei, mitul arhaic al regenerării anuale a cosmosului prin recrearea sa periodică de către preoții sacrificatori sau de către suveran. Este totodată o încercare de a valoriza istoria pe plan cosmic, adică de a considera evenimentele și catastrofele istorice, drept adevărate arderi și dizolvări cosmice care trebuie să pună capăt periodic Universului ca să-i permită regenerarea. Războaiele, distrugerile, suferințele provocate de istorie nu mai sunt semne înainte mergătoare ale trecerii de la o vârstă cosmică la alta, ci constituie ele însele această trecere. Astfel, cu fiecare perioadă de pace, istoria se înnoiește și, prin urmare, o nouă lume începe. În ultimă instanță, după cum o demonstrează mitul constituit în jurul lui Augustus, suveranul repetă creația cosmosului. În Egloca a IV-a, vestește că vârsta de aur este pe punctul de a reîncepe sub consulatul lui Asinius Polion, anul 40, adică înainte de victoria finală a lui Octavian. Este nașterea unui nou ciclu de secole. Magnus ab integro seculorum nascitur orto. Iată revine fecioara, Iam redit et virgo, și se reîntoarce domnia lui Saturn. O seminție de aur apare pretutindeni în lume, iar suveranul ei e Apollo. Virgilio asociază toate aceste semne specifice reîntoarcerii vârstei de aur cu nașterea unui copil căruia nu-i se cunoaște identitatea, dar pe care numeroși savanți îl presupun a fi copilul lui Polion. S-a discutat îndelung și se mai discută încă semnificația acestui inspirat și enigmatic poem. Pentru noi este de ajuns să subliniem puterea vizionară a lui Vergiliu ca un adevărat vates. El a surprins contextul atât cosmic cât și religios al sfârșitului războaielor civile și a intuit funcția eschatologică a păcii instaurate prin victoria lui Octavian August. Într-adevăr, domnia lui August marchează o renaștere creatoare a religiei romane tradiționale. Potrivit lui Suetoniu, August se purta ca un adevărat roman de altădată, ținând seama de vise și de alte vestiri, observând manifestările zeilor, practicând pietas față de zei și de oameni. Citez, această religio și nu teologia stoică a dictat mereu actele hotărâtoare ale împăratului. Prin pietas și religio, atitudinea religioasă și idealurile trecutului roman erau reluate în mod conștient și reînnoite. Închei citatul. August decretează restaurarea sanctuarelor ruinate și zidește un mare număr de temple noi. El restabilește funcțiile sacerdotale rămase neocupate de multă vreme, de exemplu slujba de Flamen Dialis, dar reînvie confrerii venerabile ca acelea ale titiilor, ale lupercilor și ale alvarilor. Contemporanii nu se îndoiau de autenticitatea schimbării. Venirea erei noi a fost celebrată în cântecele poeților, precum și în manifestări publice. Operele de artă ale secolului lui August reflectă în mod strălucit reînnoirea experienței și gândirii religioase. Istoria și-a luat sarcina să dezmintă vârsta de aur încă de la moartea lui August și romanii au început din nou să trăiască în așteptarea unui dezastru iminent. Dar secolul lui August a rămas modelul exemplar al civilizației Occidentului creștin. În plus, Vergiliu și în parte Cicero au inspirat teologia literaturii și, în general, teologia culturii specifică evului mediu care s-au continuat în renaștere.